Képpen jutottak át Lengyelországba. Lengyelek földéről pedig Indiába. Franciaország és India határos, De köztök az út nem nagyon mulatságos. India közepén még csak dombok vannak, De aztán a dombok mindig magasabbak. S mikor a két ország határát elérik, Már akkor a hegyek fölnyúlnak az égig. Tudni való, hogy itt a sereg izzadott, Le is hányt magáról dolmányt nyakra valót, Hogy ne az Istenért a nap fejök felett Valami egy órajárásra lehetett. Enni nem ettek mást, mint levegő eget. Ez olyan sűrű ott, hogy harapni lehet. Hanem még italhoz is furcsán jutottak. Hasszó vizet felhőből facsartak. Elérték végtére tetejét a hegynek. Itt már olyan meleg volt, hogy csak éjjel mentek. Lassacskán mehettek, nagy akadály volt ott. Hát a csillagokban a ló meg megbotlott. Amint ballagtak a csillagok közepett, Kukorica Jancsi egy kép elmélkedett. Azt mondják, ahányszor egy csillag leszalad, A földön egy ember élete megszakad. Ezer a szerencséd, te gonosz mostoha, Hogy nem tudom melyik kinek a csillaga. Nem kínzanád tovább az én galambomat, Mert lehajítanám mostan csillagodat. Eztán nem sokára lejtősen haladtak. Alacsonyodtak már a hegyek alattok. A szörnyű forróság szinte szűnni kezdett, mentül bejebb érték a francia földet.